Друга, так само Сидру і невідома нуска тривога. Канцеляриста Чуйкевича полумертвими з поміж трупів добули відповіда Сидір. І що? Цар велів заструмити його на палю. І заструмили? На селу вижбурляв із себе мручку. Сидір раменами здлигнув. Не знаю, а Мотря? спитав мручку, ніби сам свого питання зжахнувся. Мотря? Повторив Сидір. Мотря Я не докінчив Очима в опалуваному повітрі повесні. Прикипіли до місця За деревію Попри дружи У віддалі яку збагнути не могли Переходила жінка кроком повільним, але певним Трава покірно стернулася під ноги Місяч сяйво його полотном срібло псанем перед нею Небо його хтось із зувою велетенського і безпинечність потел. Тупало по ньому безшелесно, найлегшого шуроху не чути. Затиснені долони, на руках розірвані кайдами. Очі не милися, то мрійною самовито махтіли під бровами чорними, як хмари, то облискавками озерювали степ. Уста затиснені завзято. Ніщо не спинити її, де хоче, там йде, бо вона хотінням сильнішим від буденної сили, сильнішим, ніж муки і смерть. Безшелесно поперед дороги приходить і гине в долучині. Вже її нема. Не видно. Очі в повітрі висять. Поранений вітерець орлиним крилом подад головами має. А мандрівники наші все ще на тому самому місці. Як заворожені стоять Ні поводів рукою Ні стременем коня не торкнуть А ж самі самір з місця З віддихом Затайним у собі Перелетіли смуги, якою вона прийшла Мовчки доганяли обоз Із хурим гетманом і королем Кемерним З недобитками двох армії і Із вузами, межами, Гарбами чужинецьких купців що як хижа птиця за військом, за ободом оце вилікліся. Ніч легко і непомітно переливалася в світанок. Трава з темно-срібної зеленої ставала. Глибока син небес линяла, небо прибирало краску морської води. Таємний смуток ночі виступав перед радістю дня. І знову хотілося жити і боротись, і знову хотілося з повною груди на весь степ, на весь світ кричати «Сонце, земля, люди, як гарно!» Мручко і сидір не промовили до себе і слова Чимало води, сонце з них виварило Чимало чорної степової пилюги Надихалися і нанілись Чимало річок з крутими високими берегами перебрели Аж оце дня Десятого серпня Дністер потягнувся перед ними, вилискувався, як миросплива, тіма відтінами срібних, синіх та зелених красок перетикана лента, зупинилися і з металеною радістю, з боговійним страхом гляділи на Дніпрового побратима. Живіше забилося серце, надійніше заграли думки, ось ми знули рідні, хоч і на своїй землі. Ось ми знову нап'ємося води своїх долин і верховин, що її Дністер назбирав і несе в наше море. Збігали з берега Крутого і прислухалися до шуму ріки. Чули регіди, сніг, дітхання, поділля, покуття і гарної Галицької землі. Города і села, луги й поля, природа і люди розказували їм про свою радість і бідок. Біда радість бере, розливається горе, як море. А що хвиля вдарить об скелю, чути крик не дамусь. Мрійливо сумовитим оком дивився Войноровський на широку дністрову струю, що не шляхом рівним, могутнім, лише з гибами крутими і вирідливими неслася перед ним. Неби земля не пускала ріки, а вона видиралася і тікала геть. Нелегко плюватися рікам нашим. Гранітові пороги лягають поперек дороги, та вони їх переб'ють. Нестримана їх путь і непоборна сила. Хотілося скочити на дарабу, хопити в руки стерно і сміливо, вправно, безпечно плисти і плести. Розкіш яка боротися і прямувати до цілі. Гарно, як бути молодим, а оце якраз з тієї його молодості гріх противники роблять. Не дурний, так молодий, кажуть, начебто йому і двадцятиліть нема. Молодий, а стільки пережив, з думками, які з хвилями бився. Чому це так? Не чують у ньому козаки свого чоловіка, бо він шляхтич, але ж бо не козак, і він має свій значок у гербі. І то значок один із давніших. Не в шляхетстві тут, мабуть, діло, бо в шляхті між козаками чимало, а в тій столітній звичці, щоб була вою гратися, бо вона золотом і дорогим камінням міниться. Столітня звичка, якої позбутися нелегко. Мністир про галських бояр, про Настасію Чагрівну ледве чутну пісню співав, войноруський голосом літописців доспілував її. Не близько від Дністра, а все ж таки, який подібний народ Тут бояри, там козацькі старшини, а чорня й жили Громада, стади, кічня, що для неї є я Пригадувалися колишня ловина вовків сеньми З озброєними у коси, як у острі, блискучі крила Ніби на тих крилах по білих снігах несуться за ними тічня і романція. блискучі очі, а червоні литні. Наперед найбільший і найсміливіший провідник. Нартигай, колою ось-ось і коня загорнув копиті. Та замість того сам на косу небачно заструнився. Рванувся, залив і кривавими судгами посеред шляху б'ється. А тічня припала? і розірвали його на шматки, про людей і про коні забувши. Точня. Вона невдача і провідникова і непростить.